i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahut i bindemi, ati i kërkojnë falje, ndërsa salavatë dhe selamat, përshëndetjet, mi pengamberin më të zhedër, vullën e pengamberisë Muhammedin a.s. Mi shokët e ti besnik, familjen e ti të pasërët e gjithë muslimanët e se të ndjeki në rrugën e Muhammedit me të mira dirë në ditën e fundi të kësaj bote. Të ndëruar dhezër, kjo është Ligjërata 7, me radhën e ciklin e Ligjëratës në ciklën e gjëratëve të sëtët e kemi filuar me titullin Njohja e emrave dhe cilësive të Zotit Subhanehu e Teala Jemi në këtë legërat në vazhdimësi të njëzet regullave të sëtët i ka përmejt dhe bënkajim e ljozijet të cilat tham se do e mos duhet të para primë para se me folë për emra dhe cilësit të Allahu të barekjeve Teala Nëse nuk njëhen regullat, normal se njëri nuk do të ketë mundësias që të njefë Në kondën e duhur e mërë dhe qësitë allahu të barëke wa ta'ala Kërë jemi tëkë rëndësia dhe pesha Në surën el-haq ka allahu të barëke wa ta'ala Dukë e vërtëtu se ki Qur'an nuk e ka shpif Muhammed a.s. për është fjala allahu Jelle fi ula Thët allahu të barëke wa ta'ala Walau të qawële alajna ba'da l-eqawil Nëse Muhammedi në i kish pif për neve, në i kish fabriku, në i kish në gjit disa fjaj Për nëse a i kish tu nga vetja diqka Qëka i kish ba Allahu gjelluala, thët Allahu të bare kjo vëtala Le e khadhnehu biljemin E kshmi kap ne nga ona e djaf Në kuptimin e kshmi kap për dore Thumme le kata'na milhul vëtin Pas ta ja kshmi këput eluetin, kanë thonë djet djetarët, është arterja e cila e mbanë a zemrën. Janë ato vijat në cilatë qarkullon dhe jeton njeri ju në përmjet të tëre. Pra Allah u gjelarë Muhammedit Alehi Salatu Sallam, që fari thotë, ditë shka me na pashpif, na me Muhammedin Alehi Salatu Sallam kishmi pas punë. Tho shë e i khullu islamu të i mije, kjo formë kur anoren, kështu e ardhë, është që uëtë të mbihull E kërcënon në manal të more vashky Më posht Apo është formë kur anore Kërë Allahu Gjelluala e bjen E përmen më të skajshmon Që mos flitet për ataj cili është më posht Pra Allahu Gjelluala e thëtë Muhammed Itali, salam, Me shpifti për neve A na të kemi zxedh tyje Nëse të shpift për neve Na të akput me arterjen E zemrës Nuk ka mundësime të lerua Allahu Gjelluala Shpifjën daj në emrin e Tij dhe ligjit të Tij. Çfarë thua dikush përveç Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Ata do shejkhu Islami Timi, për argumente se Muhamedi alayhi salatu sallam është hak, dhe selebriti është hak, cili është është vazhdimësia e Tij në tokë dhe ligji i Tij në tokë dhe ndjekësve të Tij në tokë, dhe Sallahu te barekat dhe uta le ja ruan deri natë. Ë ku ndërta me me ata se kanë rënë, që kanton se si janë pejgamber, por nuk janë. Madje thotë Edhe të jehudët, edhe të krishterët kanë ngel shkakui për kaçimit të tërë të, të, të, të pejgamberit. Sigur ata, të ishin për kaçu dikun tjetër ishin zgduk. Pra para më ndosairun er Allahu ndër në pejgamberi, saçi vetë se janë për kaçu jehudit të Musa, Allah i ka lanë sot e sot. Vetë se krishterët për kaçoën te Isa, Allah i ka lanë sot e sot. Pse kanë mbetë ata se duhet me mbet Isa, emri i Isës. Kredi ataçka kanë refuzuaru për kaçu tek një pejgamber janë zhduk. Andaj Allahu te barekehu teala në kët ayat e ngrit alarmin se të folurit për Zotin dhe për librin e tij dhe për atë se çfarë i përket Zotit te barekehu teala është shumë rrezikshme dhe njeriu duhet ta ngrit vet dijen e tij mos flet pos me ilm të cilën si kamsu nga libri i Zotit dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Të ndërua Allah zot përmendën ligjratën e kaluar se rregullat uh, para se me a hy pala se me hy në detalet e emrave të Allahut te bareke ve taala kanë një lloj vështirsie jo të lartë, por një dozë që të kuptohet. Mirpo pas rregullave do ta shihni se shumë më lehtë, pra kur flasim për Allahun, për emrin e tij Rahman, për emrin e tij Rahim, për emrin e tij Alim, Hakim, ati o shumë ma, ma e kështu me radhë, aty është shumë më më lehtë se ka të baje me me, me jo rregulla, por çfarë i përket emrit Allahu të Allahut te bareke ve taala. Mirpo Përmi vërtetua të emra, se ato i kanë këto kuptime, pa tjetër duhet me kaluë në përmjet, në përmjet regullove. Andaj neve i përmendën e ligjeratën e kaluar 7 regulla, neve nga kanë gillë edhe 13 për të tëre, sot do të mundohme me përmendë disa për të tëre, dhe nëse nga mundësën kohë e përfundojmë nëse jo është të imë për ligjeratën e arsë. Me thot i përnë kajim e lgjëvzijin në limën e tibet e u elfa oait, thot, regulli 8. Shkone, vë, vë, vë, vë, vë, vë, vë, vë نسنيريو لوكي كوبتو رغولات تشيش نذهرن امراذ اسميت الله تبارك وتعالى بساي اس نسا نو كو منسيمه ما كوبتو پر امراو بتا الله تبارك وتعالى رغوليت ايت ثوت ان الاسم اذا اطلق عليه جاز ان يشتق منه المصدر والفعل فيخبر انه فيخبر به عنه فعلا ومصدرا ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدره ثوت Nëse Allahu gjele gjele aluhu E bjenë në Kur'an Dhe e përgjison Për veti një emr Si përshembl Dëgjuesi, shikuesi I forti Këto janë emra I përgjison Allahu të barekje vëtë jala Thot, nga këto emra Në nëzirët Ha, rëja E emrit Që i thoin në gjuhën shqipën paskajoria Përshembl Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Lëviz Aj Lëviz Te Lëvizin ata Dhe eksiston lëvizja Lëvizja Ta një thot i bënkaj me gjëzije Nësë Allah u gjithë ja përgjison vetës një emër Lejohet nga këj emër me nëzir Masë darin Burimin e, e emërit Për shembul Thot Kër ka thonë aj për veti Dëgjuhës the Ne themi për ta Dëgjimi ti Kër aj ka thonë për veti i fortë ne themi forca ti. Por Allahu xhalla kur e ka dhon vetës një emër, nëse e ka theksuar me emër, lejohet të më thonë për shembull me me paskajore. Pra, është për shembull, emri Allahu xhalla xhalalu i dë, e, shikuesi. A, a lejohet na të them shikimi i Allahut? Po. Ngaqëse emri është shumë më ma i madh sesa vet vet burimi i veprës. Pastaj thotë Wajukhbaru anhu bil efjali Tho dhe lajmë rohët Pra folet për Allahum Në aspektin e vejprave Për shembol Ka thënë Allahu të barëk e hojtala në Kur'an Kadësemi Allahu Kavlelleti tu gjadiluke Allahu e ka dëgjuar Allahu e ka dëgjuar Apo për shembol ka ardhë Në vejpra të Allahu të barëk e hojtala Fë qadërna fë njëmël qadirun Dhe nejemi Haa Të fort Apo pa të mfuqi mbi ta Dhe sa të fort që jemi Apo ne e përcaktuam një veprim Dhe sa mirë që përcaktojna Pra ideja është se Allahu kër të bjenë një emër në Kur'an Lejohet për ta me lejmruhe Për Allahu në të bare kjo të tala Si vepr dhe si Si paskajore Që i bje përshemull Vepra e shveshë nga zamani dhe Nga, nga, nga koha nga, nga vendi Kjo fat vlenë kur vepra apo cilsia është kalimtare. Nëse nëse nuk është kalimtare, nuk lejot me thonë. Si për shimbullë, për shimbullë dhe o gjelëva të thënë në Koran, Allahu la ilaha illa hua al l-hayu al-kajum. Allahu është a i cili nuk kozot që mëriton të adorot përveqa ti, a i është i gjalli, me të cilin jeton në gjdo kush. El-hay, që të me thonë i gjallu. Alejo tash më thon, aj, jallron, jo. Nuk lejohet më thon kështu. Po çfarë themi i gjallë? Themi elhay. Po nuk themi për shembull hayye, -je, jeton aj. Nuk themi për Allahun për shembull, jeton. A më themi për shembull dogjimi i tij, shikimi i tij, forca e tij, makfireti i tij, falja e tij, eksumarat. Pse nuk themi jeton, se s'ka në Kur'an, nga se fjala jeton, jallron, është prej fjalve, foljeve, që farë, jo kalimtare. Që ka të më thonë dhe zërë kalimtare dhe jo kalimtare? Vepër kalimtare dhe më thonë, një vepër e cila bjën bidikun tjetër. Apo? Ndërsa jo kalimtare është a i vete banë dhe nuk ka, nuk ka kalim dikun tjetër. Tani, gjdo emër, kjo regula, e te, gjdo emër të cilin Allahu e bjën në formë kalimtare në Kur'an, lejot në amperitimin zhjerë vepër dhe burimin e veprës. Ndërsa nëse vepra apo emri nuk është kalimtare, nuk thehemi për shembull për Allahun Te bareke ve teala, sikur i gjalli nuk themi jeton. Do sa për njërin thojna jeton. Pse nuk thuhet kështu vëllazër? Se se disa cilësit e Allahut, të çejnisë të ti, të zot janë jo kalimtare, kur thuhet për shembull ai jeton, shkon në përmend gjëra të gabuara. Shkon në përmend jerata gabur andaj nuk thuhet para Allahu te bareke وتعالى per shembull ai jeton edhe pse ai eshte i gjallit te bareke وتعالى alla do te menqaimal juzie kjo esh regulla e 8 regulla e 9 an afalir rabb tbarake وتعالى sadira an asmahi wasifatuhu wasmaul makhluqin sadira an afalihim far rabb tbarake وتعالى fi alu an kamali wal makhluq kamalu an fi alih kur regullu shume ransi neve kemi por me ne rast tjetër Tanë i këtu është të njizet regullë Dhe sa dika përmelim më në kaj me ljozije Thot, veprat e Zotit Dalin dhe burojnë nga emra dhe cicita Allahu të bare kjo dhe të ala Ndërsa emrat e kryesave Burojnë nga veprat e tyre Zotit vepron nga përsosmëria e ti Ndërsa njërzit veprojnë për të përsos Regullat e nënd Por shemo Allahu gjele gjele luhu Kure ban një punë A kjo pun e rritë ata, apo kjo pun është faqe e për sësëmërisë të ti? Kjo pun është faqe e për, për sësëmërisë të ti? Ndërsa njeri, nëndërsa njeri kërë e ban një pun të mirë, plëcovët me ata. A e kuptove? Pra njeri ban vepra që të zhvillohët. Ndërsa Allahu ban vepra për me e të regu për sësëmërinë të ti. Qëjmë Allahu u gjele gjelalu e kryon një kryesë. Kër e ka kryu këta, nuk u bama i forcë e ka kryu, por e ka kaldhu forcën e ti e cila është e plotën vetë veti edhe si kur më sta kryon të. Ndërsa njëri ju, përshemë kër e ka kryu një sendë, që ka thotë, u plotësua ma shumë se e kryu në këta. Por tani une u zhvillova kër e kryuva, nëndërsa Zoti vetëm e ka shfaqë, atë e cila ka qenë e përsohësur të kaj. Pra reguva thotë kështu, gjdo vej porë, Që ka e ban Allahu buron nga emrat e tit përsosur E kunder ta, njeri, me lacja, gjindët Gjdo ksen që ka e këzistor Që ka ndodh me ato, me kresat Ato veprojnë për të plëcu Ato veprojnë për, plë, për të plëcu Pra njeri u vëzër përshemë kër i ka 10 dh vjet Pasta i ban 20 Ka kalu në përsosje Kër kalon përshemë në 30 Kalon edhe më, edhe më përsosje Kjo avlen për Allahun, hasha, jo Për Allahun nuk ka do një ditë që plëcojt ma shumë se tjetra Kjo është regull në emra dhe cizitë Allahu të barë kjo të tala A të dhe zë shikoni sajnë të rënsish me këto vepra Nga se këto, këto regullat Nga se kur të lezën Kur'anin A ti gjenë për plot emra dhe cizitë Allahu të gjele gjele Qëshmi kuptu e në bastër e regullave Ka i kanë zirë të këto regullat Tham nga shoshitja e ma dhe libri të Allahu të barë kjo të ala lejo kuranin lejo hadithin ju na raba ibn qaim al-juzayr ibn qaim al-juzayr thot se detyra e dietar, e cila asht me studiu harfin e kuranit jo fjalien, harfin kur formohet ni fjal me keshkrohet, me keshkrohet, me keshkrohet ndo me, me, me, me di pse ka pse o formuo kso po kjo es barra e, e ulemave andaj ata jane shume rancim në me me imsua kto kto rregulla andaj rregulla e nan al-juzayr es Se Allahu vepron nga plotësia Dërsa njeri vepron Për të plotësua A dhe njeri u gjithmon ka varësi për Zotin Gjithmon ka varësi për Zotin Regula e djetë Thotim e në kajim El Gjozia Ihsa, Ihsaul el, -el, el esma il husna Wal ilmu biha aslul il ilmi Bi kulli malum Kër regull Ta një këtë boj dhe me peshen E kemi përmeni një pjesë të fjalisë kësajna Këtë këtë boj dhe me peshen e Dhe të emra dhe te Thot, ti emrat dhe cicitit Allah të barë e kjo e të ala Thot, ti nësosh emrat dhe cicitit Allah të barë e kjo e të ala është baza e gjdo sendit qka dihet Pra, në do këtë ilmët qka egzistojnë, këtë shkencët qka egzistojnë Gjitha një hurit, hullumtimet, zbulimet Kë e kanë bazën në emrat dhe cicitit Allah të barë e kjo e të ala Por shemë, nëse njerëzit e zbulojnë një zbulim Një senë, dhe kanë një hurit dhe tasaj Kësën, qëfar ka shfaq me dhe veti, ku dretin e kryusit, që që ka kryushtën? Por qembo, doktor i e merë zemrën, njën e merë common, njën e merë kokën, njën e merë shinin, njën e merë veshën, njën e merë damart, njën e merë muskujt, apo si që li e ka një studim të veçan, njën e ka dhamët, njën e ka lëkurën. Kretë të vëzër, janë studime, por qembo, apo mjekësia sa dekëdahot, mundsime mu kombinu me trupin e tina apo tani vëllazër ata a shikojnë kët punë nuk e shikojnë ajo mesele tjetër por muslimani doktor muslimani ulumtues musliman i gënstar i gshirtor pun çka do të më kryr ku rezbolon Nisan me, me duhet të para me, sh, me shkuën mend këtu se ajo një uriçë e përfitova unë për kët bazën ku e ka unë s'kisham shumë të përfitu pa pas vendosur pa kët krim po ti të... Aje kanë djerë njëherë, të e ke zbuluë Pro tive të kme, e ke pahe Aje ka bahe A dhe përshemë, krejtë që kënë startë janë pëjtuë Se Mënira Se si lëviz të qelizja Kusha jepë takatin, kusha jepë gjallnijen E kur të vdejse të dikush Ka e hum bëjo qeliz, gjallnijen Nuk kanë gjevap Ska gjevap Pra përshemë, kur të vdejse njëri Ato nuk dinë Që kanë ndodhi, pëse u ndalë Funkcioni i, i, i q E na në fejtë që që ujna Kullu nefsin dhe i ka të lmojt Allahu që e thot Gjëzën nefs ka me shiju Dhe dhe kem Pra Allahu i ka thot që liza me s'ka mu me punua U kry mu abeti Pra, thot i përnë kaj me djozije Timsosh emrat E mirë dhe qësit e lartët Allahu gjelë gjelaluhu është baza e gjdo dhije Pas e thot Fe inel ma'lumate si wahu Ima antekune khalqan lehu ta'ara Au emran Thot, sepse të gjitha gjërat që dihen, që mësohen, nuk kanë mundësi me dalë jashtë atë dy gjërave Ose është kryim i Zotit, ose është urdër i Zotit dhe ndales Pra gjërat, qëfar janë, dy Ose është kryim, kryim, e kanë zirë Allah në egzistejnë u gjutë, e pranishmë është Ose që ka thanë Allah u të barekje vë të ara Thot, i bënkajim, el gjëuzije Wa mazdarul khalqi wal emri an esmaihi el husna Si kriimi, si urdri Burojmë për emrave dhe sësive të Allahu të barak i vëtëala Pravezër, gjdo bukurishe kërëgjiston këtë dunja Gjdo kriimi përsosër Gjdo e mirë Gjdo të përmeni pasaj edhe të regula e, e një mbëdhjetëse Në emra të Allahu të s'ko sharrë Në veprat Allahu të s'ko sharrë Në veprat Allahu të s'ko t'keqe S'ko negative, as nisen Gjithat janë pozitive dhe nga ona e E të mirës, anë dhe dhe të mënkaj me gjëzije Si krimi, si urdri Janë burim, burojnë nga emrët e cizita laut të bareke Vëtala pas taj ka si edhe shumë shemboj Se si një riu e gjenë se kretë kriesat E kanë një, një kanal dhe një varforit për bashkët Dhe ajo është nevoja për me angër, nevoja për me jetu Nevoja për me e largu frikën, nevoja për me, me pasë Krit këto nevoja në përbashkë me kreshën. Por çemund njëri apo li këtoh ku ka bukë, njëjtë edhe kafshë, njëjtë edhe xhallesa të tjera, apo njëri ka nevojë më e siguru, po pra më largut tutn, njëjtë edhe kafshë, njëjtë edhe kreet kreshat e kanë nitë përbashkë. Cila është ajo? Kjo quhet eliftqar. Kjo është varfuri. Shumë kini po njëri ju, vetëm deri në vdekje, hiç s'është i ëmël. Pse? Se së gjithmonë ka nevojë dikush me mi dhan jet, dhe ai është Allahu te bareke tuale, al-Qayyum. Andaj, e përbashkëta e krijesave, cila është se burojnë nga një nga një lëgj. Andaj, te Allahu te bareke tuale në Kur'an, "Waja'alna minal ma'i kull shay'in hayy, afala tadhkuroon?" Ne ç'do kemi me kemi bop i ujit, a nuk e këshironë? Çmoshiko. Merë ndash pemët, ndash perimet, ndash njerin. Shiko vazo vetë në xhami. Asnjëri me tjetrin nuk ngjason. Vasnjëri më tjetër nuk gjason. As në formatin e fytyrës së tij, as në nivelet e, e e vijave të gishtave të tij. O mund ja çel telefonin dikujt na me gisht tjetër. Suneçel. Me myçun e çel. Një vijë aty mungon, Suneçel. Ande Allahu i përmendën surën al-Qiyama kan al-banan vijat. Kela, thotë Allahu i lla po, që na me aktyñerit vija. Te barekehu te ala. Tani Allahu që në thotë, kësër në dalimet, në fundë, këthane pika ka buru pini sendi cili është pa në gjyrë, ajo është uji. Shiko përshimë, ti i ki loj loj në gjyra shpemët, loj loj në gjyra shi ki edhe perimet, por ka ka në buru vlezer, pini fare cila nuk ka në gjyra, ja. nuk ka në gjyra, ja. e kjo shfar argumenton se aji cili i dalon pastaj me në gjyra, me shije, me aroma, me ftyra ndryshme, është Allahu të barë kjovë të ala Pra, krijimi e ka njit përbashkët Dhe ajo është emra dhe sisit Allahu të barë kjovë të ala Tho dhe gjithashtu shëriati Allahut Argumenton për njësim, unifikim Por që imur A mund është me gjithë në shëriatin Allahu të barë kjovë të ala Shiko E kanë dalu me një vend Po paslaj e lejon Se i konvenon dikujna, jo A të dhe bënka i Melgjozie dhe Shekhe Khrusamët i Mie Janë disa parime, bazë, kur anë i kur si le janë ato Pre tëre, shirkë A më në do një shëriat me ardhë me thanë Shire, ju kini nevoj për shirkë Ha, shava kella Gjithë mund kanë nevoj njëzmi u bindë Allahot Një, ekskluzivisht Tjetra, drejtësia Drejtësia Shka dhe një shëriat që ju ka ardhë Ju, më një pak zullum me ba Ja, kejtë duhet më kanë të drejtë Andetët Allahu të barë kjo e talë në shumë prej ajete Wa enzëlna Alejkumul kitabe Ne e të ju e kemi zbit librin Bilkisto medrejtësi Tjetra prej gjërave të satë nuk lejo në kur Cila vezer Cila është Zinaja Kur Allahu në asni shëriat që kële ju zinan Apo Edhe Të forërit për Allahu në pa dje Nuk ka dikon që i ka thanë Folni ju Folni ju sa të dini Joja Dut për ditë pa tjetër elmë sakt Pasta janë disa harame Të cilat quen një sbije Janë përkacis Kohore dhe, zamano, dhe uh, hapsires Këto mundet mu leju Si për shembul Si për shembul Sikur për shembul alkoholi A mundet mu leju ndë njëherë lejohet Kur lejohet Kur atu dek njeri s'ka përbaha vetit Pos alkohol Shka banaj e pisa me me gjan Edhe mish i derrit Shemun, nëse s'ka që dërshka që ka me hangër, ka mejtë midis rrugë, midis shkretire, ka mejtë në malë, s'ka bukë, ka me dekë, ka përbara dërë e ha, sa ha, sa me majtë shpirtin. Mirë pa mërët me thonë një një një këshire, duhet me bozina sa me majtë shpirtin? Ja s'ka, se nuk o shartë. Shikala u gjela si si ka leju gjerët me, me urcin më të plotë, s'ka s'duhet ti zinoja përmukon gjallë? A duhet ti përmukon gjallë me bozullum? Jo. Ama buka duhet paqetar, anda gaton si ti është zorha. Sa të ki nevojë. Pastaj e ndal. Ato do të mëkojmë elozië. Nëse me ndonë allaut, e mendon sheriatin e Allahut e gjën të ndërtuar mbi drejtësi, urtësi, lëvërdhi dhe rahmet. Për çdo sheriat, ligjë Zotit në Kur'an nuk del. On nga drejtësia, on nga urtësia, on nga lëvërdhia, ti ki do bipi asaj ose nga nga rahmeti. Anda e ky çto plocohet, krijimi dhe sheriati i Allahut te bareke u teala. Onda rregulla e 10 vëzërr është se në mësimin e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke u teala, njeriu edhe njoftohet me universin ka buron ky univers. Onda shikoj ato se nuk e besojnë Allahun te bareke u teala se sisila në vrdall në hutitë tjetre. Çka po ndodh kush e tëre, që ka, ka pruqta? Shumë ka shumë pe shikencarëve thot, pak edhe pak në nuk i shëll dikush se më duket se ka Zot. Se smunët në komunë, domthonë, yjet, universët, planetët nat precizitet funksionojnë, nuk mundot pa Zot. Nuk mundot dikush. Për shembull, më ndonë, ti më thon, kshire, i kemi shlu para më ndonë, ka bru çëmbull dietar. Edhe shejkhu Sami ti më ka përmend, rjejmë në zejone i marrni grumbull shkronjava, i marrni grumbull shkronjava. Grumbull i porzin, edhe i xumpinal. Edhe një anë i thotë, hacë poshë se libur u ka bo E beson ti? Hajde poshë se tashë u ka bo libur Bile qasi libri, qatë shmir janë drejtue Janë shënu fjalit në, në nivelin e shkencës dhe, dhe ilmet A e beson? A thuti A i thotë, po pësës po beson se ka mundësi Dhe s'ka mundësi Me i gjuj qështu, në mënir këtoro Në mënir kurfar rendi me thonë, u shkrujt libur Tani kit këtyre vesh, çshtun gjaxon. A diçka doin me thon ata që s'besojn. Po pse mos më besu na që kët kuto rroba? Domun zemra vendin në vet, veshin vendin në vet, sinin vendin në vet. Apo mushkrit vendin në vet, kamon vendin në vet, dorra vendin në vet. Ti fol si filozof vendin në vet. Edhe kit kjo rast si je që e qellua. Tak tak jam jam pajtut disa disa prej pikave dhe mos vet maratona. Allah u jaza këto kofra kjo. Ma ti ajë më mend çaj të vol. Së mundët kjo lezer A do kërë pëtën e bo anifën Se arë Si argumentohet për Allahun të bare kjo le të tanat Njëti nshembu dhe mur Tha është njës një anije Ndeti Me mall Për knena Jena të prit Ka thonë në ta s'ka asë njëri Jashtë taksaj A jo anija vetë ishë ndrejq Ishë ndrejq vetë Edhe mallin aty edhe shtash ka me arë A dhe kanë thonë musl, musu talë me neve Ka thonë ju ini të talë me mu e se kitë kjo niverz Burën nga kur gjohiqi Cëli jam ma talës A unë ati Pra ma shpejt e besoj që ta sësa Ti që ka e të folë Andaj thotimë në kajim e gjëzije uh, Emrat dhe që si të lau të bare kjo e tëra Ta japën ti qelsin kjo niverz ka burën Regula një mbëdhjet thotimë në kajim e gjëzije Enne esma e hu kulluha husna Lejse fia ismu në gajra dhe like aslen Thot dhe kjo është regull shumë rëndësi Madje madje Që kjo regull dhe zër Do të ashofëmina në përmet emrave të Allah dhe të cilësive të ti Se kjo kjo regull Problemi maj madhe njërëzbo që tu Thot dhe mën kaimi Në emrat e cilësive Në emrat e Allah dhe të cilësive të ti Pa përja shtim Nuk egziston emr Në të cilin ka negativitet Shërdi qka وقد تقدم ان من اسماءه ما يطلق عليه باتباع الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدل على ان فعله كلها خيرات محض لا شر فيها فنديمه بمرمهم سبر امره الله تبارك وتعالى هو الخالق كريوس فورنيزور ايجلي اپيت ايجلي ماريت argumenton qjo se krejt veprat e Allahut jan khair kristal basharnata thot walam takun asmauhu kulluha thot nga emrat allah te barake wa tar nuk ka as nje sent ne to ce mund te mund xerr e keqja thot lejse i lejhi, fe sharu leis ilehi fe kemala yedkhul fi sifateh wala yelhaq zateh la yedkhul fi afalihi moneman thot e keqja qe go pyetja me ma, madhe se te cilen e parashtrojn njerzit apo e thon apo edhe nuk e thon po e mendojn apo i torturojn gjoks se njerzo esh për shembull, të krijena e ka kriju Zoti ajo. O, shërna e ka kriju Zoti ajo. Nëse ka kriju, për shembull, dha i ka kuadrat menal pse senal. Të pyetje, tu folim qaim al-juzia. Qëllëz as ka argumenton, ulemat nuk i kanë ndrron të folurit kur kanë ilm. Po njëri pinave më pyet, pse më shtukë rrezik, do do të më ekzistoj një lloj rreziku oj çmendurisë, oj ilmit, kjo janë më së dyava. Ojë tamam, i çmend dhe fol ballidhje, o ke ilm. Tanë thotë shërri sikur që nuk egziston në cilësi të Allahut për nuk egziston në ndë një cilësi Allahut që është ajo e keqe as qenje e ti nuk është e keqe pra Allahu që la është përshkrujt nga pengamberi a.s. nur, drit është përshkrujt i bukuri apo në Kur'an ka ardh i forti, elmetin apo ka ardh e samet e samet, i cili është Isinuari Krejtë të dhe dhe shka argumentojnë sa i s'ka negativitet në qenjën e ti Thotë, sikur që në emra dhe që sitë e ti Dhe në qenjën e ti S'ka negativitet Kështu edhe në veprat e ti Nuk ka negativitet Ta një parashturët pythja E, po, e keqëja eksistën Ka buron kjo E keqëja eksistën Ka buron kjo Thotë i përnë ka i mellëgjëzije Wa innë ma jedhullu Fi me f'u latihi E keqëja eksistën Vendosët në, në kanë Në veprat e krijesëve të ti Wa farë kumbëjnë lë fiëli Wa më fëll Ka dalim mësë veprës Dhe të vepruvarës Për shemë Allah u të barë kjo vë të ala E ka kryu iblisin Allah u gjithë e ka kryu iblisin E keqë e ka ka buru nga iblisin Allah u të i përkacot e keqë e iblisin Pse e ka kryuaj? Jo Allah e ka kriju njerin, njeri ba gjunaqarë. Gjunahi, masë i është ba, kujti për kacotë, njerit. Njeri kush e ka kriju? Allah u gjellu ala. Po Allah nuk e ka kriju për me bo keqë. Po ja ka vendosë në takatin e ti me bo keqë, kur e ka bot keqën, kujti jetë. Njerit, ty e ke bo. Jetë ati që le ka bot keqën. Andoj tha pengamberi a.s. në doa, o e shërru lej se i lejkë. O Allah, shërri nuk vjen për e tije. Shërri nuk vjen sepse Allahu gjëra kur i ka kriju kriesat i ka urdhëruar me të mirë dhe u ka vendosur energjinë për të mirë por me energjinë për të mirë u ka vendosur energjinë për të keqe kur ata e bojnë të keqën kujt i përkatësohet ku i adresohet kriesës i o kriju se subhanahu wa taala qad ban qaim al jawziya fash sharr qaim bi maf'ulih al muba'in la bi fi'li bi fi'lih alladhi huwa fi'luh thot e keqja e cila ndodh është tek Ajo e cila e ban kriesa e ti, e bëra e kriesës e ti, e cila është endar nga kriusit, ndërsa në veprat e kriusit nuk përkacot kjo. Pra Allah, ove pranë, në veprat e ti, cila është? Iblisi. A është iblisi, po. Mirë po e kejtë që a cila ka dalë ka iblisi, a i përkacot Allah, përshimë me thandikush, po tje e kriove, ta është meri përgjësit krejtë, hasha vë kella, jo, Allah është i pasër për eksajna. Allah i ka kryu kryesat, ka vendos në, në qenjën të të tëre, intuit me njofë të mirën dhe të keqen, energi me botë të mirën dhe të keqen, u a ka ka dzur rrugën, u a ka shynu të mirën, u a ka qupe nga më bërën, e ata nëse e zxedhen të keqen, e keqen është e ta. A dhe tha Allah u te bare kjo vëtjara? Zahar al-fesadu fil-bërri Wal-bahri bima kesebet Ejdi nësë Wa jafu an-këthir Eke që është faqë Ndeti dhe në tokë Pikuina Pidurve të njerëzë Allah e ka kriju të paqët Kushe ka bo fesatin Njeri Njeri ka korruptu Njeri ka bo zullum Njeri ka vrra Njeri ka vjer Njeri ka bo zina Njeri ka bo shirk Allah e ka kriju Ketë kudret për me bo ti Ama ti e ke bojë fadallahu jalla wayaafu ja an kaseer ane shum gjunab le jawfal paramenon aj kim por mend e bon qaj me xojje por mend paramenon ti por simallahu me tamor ka pak shikim ne dozat ne parametra shum te vogla çdo gjax ka ti kshir haram atje ti syo vlezër atje ti piçini diçka paramenon saher se ti doish haram allahu me tamor pak pikuvetit ti shtrihesh por tokë parallahu ta leta katin Ma djetë njërzë dhe që hajnë haram dhe pinë haram, Allahu në rujtë, Allahu ja u leta katin. Por kjo është vejnë për e tërë, ato e pakujnë i ditë prej, prej ditë. A të të të të bënkajim el-gjauzije, fë të emmel hadha, fë innehu khafi ala këthirim, mindel më të kellimin, wa zellët fihi aqdam. Shiko, në këtë regullën të një mëdhet, i bënkajimi reagon dhe thotë, në jam menën mirë qësaj regullë, të të, të sh Sepse në që këtë regullë Shumë mu të kelimin Të se të janë mërë me logikë dhe arsyje Në me këtë në kuptojnë a vetë Në analizojnë a vetë Apo, këtë të se të mire me filozofi Thot, kanë rëshqit shumë këtë mësele Kanë rëshqit shumë këtë mësele Apo, është shumë bre njërzë Besojnë se e keqa që ka bëhot Allahve ka bëhot Pra njeri o si gjethi bie koshe kar koshe karzuu jethin Allahu te bareke ve teala ka prustin ndaj ka, ka ra apo kështu thon edhe për njeriu thon Allahu jello ka mujt me dal sikur gjithmonja perqacojin Allahu te bareke ve teala te keje Allahu na ruaj te na na na mbrof nga kto devijime te te liga wa dhallat fihi afham fa dhaka ndeviuar shum perceptime sa njeriu lazer kitab kinipo digushtot Më natëvon Napoli Suri, jogë zorëm me kom bashkoore, ti kur rri me njerëz çka thojnë ata? Çka thojnë? Hajtë ku të vjenë uzhimi i Allahit ja nisi Mufal. A thotë çështo? Shemuti ja ka dhënë udhën për Mufal, për të bój devotshën rrugën e pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam). Thotë Allah ala subuh qismet. Fakti që ish nën kuptimin e kësaj cili është, s'ma ka shkujt Allahu, Allahu xhellahu ala, ende uzhimin. A është çështo vëllazër? Ti me vetdije po fol, po shpjegon. Se Allahu Allah së të s'ta ka shkrujta Takotin e ki, mundësin më qumë e mora vdes e ki Dhe Allahu i ka fajët Mirë po njëri ju është qësi kriese Që në ka anë Kur'an Edhe ditën e gjikimit Kanë me voë polemik me Allahun Kanë me thonë, jo zotë, këna voë qështu Ku shkruun? Kanë me apru Allahu libën Thotë, jo, ja, nuk ka qështu Ha? Je këdhibune, ala Allah, do të rejnë për para Allah Allah u gjelluara, që të njërëzë, disa pritënë Se të insistojë, se si kina botë këtë qia Tëtë Allah u të bare kjo vëtëara Ne i bajmë gjymëtirë të të tëre me fol A ti përduja, po, fol dor Une e kum prek, fol kam, une e kum hec Fol gjum, po, une e kum than Qka dhejnë ata, lime shëhit të malejnë A i thotë do rëzat, pse të dëshmon këndër muheti Pra, njëri u vëzër është kryese që ditë shme është kryese që ditë shme Se si mundot edhe Allahut mi thonë Ja nuk o që ashto Dhe kjo këshifët për këtë dunja vëzër Kër Allahut e ka bëtë të qartë rrugën Dhe a, Njerëzit mundon me a përkacua Allahut e barek e vëtëala të, të keqen Wa hedë Allahu ehlel haqqili Ma khtulife fihi bi idhni Thodi mën kaime ljuzije Allahu i ka uzuar Njerë ndjekësit të të vërtejtës njerat me të cilat polemizohat me lejen e tij. Pra vëllezër, kjo mësej është shumë më adhe, më e madhe në mësimin e emrave të xicive të Allahut te baraka we te ala ti e kupton se nga Allahu nuk vjen e keqja. E keqja ka vjen nga nëvsi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhde khudbe jumas, na e ka lënëve obligim në khudbe, çka me thon in alhamdulillahi rahmehu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi amfusina wamin sayiati a'malina kjo ju lexohet muslimanëve çdo xumë dhe prapa ta falijtë ajo i Zotit hasha i mother sallallahu alejhi pastër nga ajo çka ja përkatsojnë të padrejtit dhe injorantët çka do të pejgamber sa mket hudbe falenderojmë allahun kërkojm falje për ti gjithë falëndrimet janë veç për ta pasai thot wa a'udhu billahi min shururi amfusina kërkoj mbrojtje për i allahut Nga e keqja vetëve tona Dhe pasaj Vemin seji e ati amelina Dhe nga të këqijat si pasoj e veprave tona Pro edhe e keqja, edhe pasoja Janë pirobit Pirobit Andë dhe zër Regula e një mdhejt thot Se Allah u gjelluar në emrat e ti Ska shër Nuk ka të keqja Regula e në dy mbëdhjet Thot i bënkaj i melgjëzije Fi bajani më rati bi ihsai asmaihi Alleti men ahsaha Men ahsaha dhe khalel gjenne Va hada hua qutbu së ade Va medarun në gjati vel falah Thot 12 është në shërimi në shkallë dhe të mësimit Të emra dhe të sisive të Allahu të barëke vëtala Të cilat kërë në hadith të kushim son Hinnë gjennët Për nga mbedi a.s. Hadith në shaj kanë zirë Imam Bukhariu Ka thënë a.s. Allahu i ka Nault enan amra Kushim son ato korn sprejen ahsaha e përkthehet pra i mëson do të do të sharojnë atash i mokaimi i përmend spreja shumë më e gjon se sa i mëson pra i përvetson ato është i përvetson ato kush i përvetson ato hin xhennet thotë ibn Qayimi rregulla e 12 thotë rishikojnë kët hadith ta shikojnë mbaz të rregullave kët hadith thotë dhe ky hadith është Boshti i lumëturis dhe i shpëtimit në këtë dunja dhe në khirat Pro njeri juve të ku mundet me pështu Vesh të se njef Allahum të bare kjo të jala Dhe jetonë në njën e këtëre emrave Thot kja ditë kuptohet në, në disa shkallë E para Shkallë e parë është kjo Ihsa u elfadhiha u adediha Shkallë e parë mësimit të emra dhe cisive të, të Allahu gjellu ala është me imësu shprejhet dhe numrin Për shemën Allahu Apo Rahman Rahim Qajum Selam Kudus Alim Hakim Muhajmin Kito janë emrat Allahu da, të barë kjo Hadithin e tërmidi ju të kanë zirë Se pengambele A.S. I kanë nëmruhe Nadhët e nan Emra Ashta jo e njohëra jo Edhe recitohet në përvargje Si emrat Esma u Lahi El Husna Thot E para ashtë Midit shprejët pra, Shprejë Allahu gjellu ala Përshemu Allah Kjo është ka lepa Shkallë e, e dyte haditit është Fehmu me aniha u e me dlluli Thot me e kuptu Do me thanjen e këtyre emrave Dhe për shfar argumenton kjo Por shkallë e dyte haditit është Dhe kjo është emri me i përveçë Pas ta e ke mësu rahman Pas ta e rahim Pas ta e hakim Tash i mësove shprejet Shkallë e dyte Shkallë e dyte Shkallë e dyte Shkallë e dyte Shkallë e dyte Shkallë e dyte Shkallë e dyte Shkallë e Pasaj thot u e me dlluli Dhe qka argumenton kjo Shem kur të di se Allahu Gjela është Allah është e marrë prej Ilah Do me thonë i adhuruar Më i madhi I cili kryon dhe i kokit si fatët Kjo qfar argumenton Se du të shmi ju në nështruve Se matë fortit i nështruve Allahu Gjela ka vendos këta në fitrën e njerëzë Shkalla e tre thot Du a u hu biha Me lut me to Masit amsojsh shprejen E përku vizon numrin sa edhe do ta vjerim me kaimen se nuk perfuvizohen emrat në e Allahut në numër. Mirpo në disa diza ka ardë emson kuptimin, përmbajtjen, pastaj e lut me to. Ka thanë Allahu te bare këtu ja, vetan surën Al-Araf, "Wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahu i ka emrat më të mirë, lutne me to. Kur thjetë disi Allahu xhala ka emrin për shembull El-Kerim. Buyar. El Karim Domadhona i cili jep shumë, jep shumë. Andaj penga Ahmed Ali sallallahu alaihi wasallam me ny hadith i kaq të sahabeve, lutna Allahun edhe për gjërat më të voglat juvet. Lutna Allahun edhe për gjëra më të voglat juvon. Qoftë edhe me uniformi lidh me lidh perën e kumurçës. Apo qoftë edhe me me me uniformë, se mund me, me me me ndal. Apo ndalet kur rizetës lviz, çishka orën në surën Al Ma'arij Se Allahu gjelë gjelalu U dhëtë ja undali Sa njerëzve Ato dhëtë orvatër me bosejë Se s'ka mundësi Ekshë të mëra Tanip e nga mirë A.S. Tha lutë në, Allahu, në Atare, tha, ja, Allah Unë qoftët me unimu Me lidhë Perin e Pudzve Atërë thënë zahabët Ja rësullë Allah Masit që kaqë Im dhëtë me lut Po lutë mi shumë Tha Allahu ekthar Allahu ka ma shumë Sa mundi me lut Nuk mund është ti me lip Pi Allahu Sa mundi me danaj Kur Zditi qka me lipja ati Qka e mundet me dhdo në tyje Apo, për që e mund dhe zër Kur Allah u gjelë gjelëja ka dhon njërit e vladin Shkote njëri i par Të ademi a.s. A në Allah u shpesh në Kuran e ka përmen Elmele u elbenun Pasurim dhe thmit Në disa tekste i ka pru Zbukurim, zine Njëri ju zbukurot me vladin e vet Dhe në disa tekste i ka pru fitne Kuptimi, provokimi madhë për njërijun Tani për ashtërot pëtja A kështë dit njëriju me lip që ta Që me dal një kopje për ti Nuk kështë dit me lip Për Allah u nga rahmeti i ti Ja ka dhon Ande ka ndon djetarët Se në gjennet do të ketë Si ka shku me indja Se edhe që ta ma jem nuk, nuk ka mujtë mi shku me indja Se edhe që ta ma jem Por që imull Kjo shifët në ket, edhe në ketë dunja Por që imull aji cili nuk ka fëmi Nuk ka fëmi Lukmuna me edit ngjënën altë i cili ka fëmijë, por kjo është një bllok, të cilin nuk e njeh ata. Kështu është vëzëlla edhe me njeriu i cili i hinxhennat. Allahu i jep diçka që s'ka mujt me shkumendja. E lutsh me Allahun Xhelan navoje na prej prej tërë. Allodi ibn Qayyim el-Jauziye se shkalla e tretësh me lut Allahun. Pra kur ti e di se është Karim i dhuozot, ka pas pse selefit ia lut kështu Qarden Gali radi Allahu an. I kanë thonë kështu Allahu Xhelalu ala. Ka thonë O Zot Gjunat e mija t'i zbojnë dam Me më falë t'i muë e t'i nuk hargjohosh Falem Pra njëri ju du të me ditë dhe të qishme e formulu e kërkesën Ja se Allahu të e bare kjo e tëla kërkun Kur'an Me ditë me formulu e kërkesën Para më do ali ju sa i me që më dhe zënë Qishka i tëtë Allahu qëllu alë Unë e kitë gjunat që ka i kam ozot t'i zbojnë dam A i bojnë dam Allahu gjunat e njerëzve? Jo Adë Allah u të bare kje vëtala, në adhidin që e ja kanë zeri ma muslimin nga pingamberi, a.s.s. Nga Allah u të bare kje vëtala, Allah u të gjithë i ka thonë, o ju njërës, sa doju me bëtë gjuna ohe, su nëmbani mu dhamë, hi e amelukum, këto janë veprat e juve, u hsi halekum, unë i omledhe ja juve dhe o ja ap juve, su një banë Allah u dhamë, përshqikot që e parë sa largështë, ku mune njërësit me mrije. Po i dyti, treti, katërti, peshti, gjashti, shtati Ku ka thamë për nga mbire, a.s. Në me zdo qilë dhe tjetët Ka 500 vite u thtim Po uji, po sidrë të lë mund të ha Po arqi, po me lachet që... Ku që shi ban njeri dhamë allah Ska mund si Qëka i do t'alivra dhe dhanë? Tha t'jarabë, gjunatë e mi e zbojnë dham t'yje Ti me më falë muë Nuk, nuk Më në në në në në në në në në në në në në në në në në Ata njeri ju dhe dhe dhe du të me di se si me lutë Allahun të marrë kjo vëtala Thetë Allahu gjillu ala Wallillahin esma ul husna Fedu hu biha Allahu i ka emrat më të mirë Lutëne, lutëne me to Thetë dhe me në kajme lë gjozije Lutëja me to është dy forma Forma e parë Dua u thëna Va i badhe Lutëja E falëndërimi dhe i badetit Qështë është kjo? Me thonë, Ti o me thonë të jo dhe i madhë Të jo zotë Meritonë mu falëndëru Të jo zotë i Në veçme dalon gjithashtu e ke lut. Dhe forma e dytë e lutjes është me konkretizuar kërkesën. Po kanë dhanë, ka orlë për shemb u kan thënë ka ardha po disa hadith te pejgamberi te Allahu sallatu selam se ata te cilët janë të angazhuar me dhikr, Allahu ju jap më shumë se ata te cilët e kanë kërku kërkesën. Ka dikush që është angazhuar për shemb tu bota sbe. Subhanallahu alhamdulillahi la ilaha illa Allah. Dhe ki i angajshu me dhe i kërë nuk lip A i pështën këti kërkesa jo Ka anë të të rësmetime Se këti jebë Allahu ala më shumë Se pësë ki po e ngritë në gjuën e ti Me zemërën e ti Allahu në lartë Përdo të adha ti e i madhë A po, më dhe zërkë Allahu e donë pirobit Ajë të ashovi që ti për e lefdrona ta Ajë do me e po njeni të e lefdrua ta Dhe kjo është në fitrat e njerës Dhe kështu nga ka kryu Kini pa vëzër një pasënik S'kini vojtë një herti mi thonë atina bjerën pare Vesh thuj e ka 3-5 fjallë Abo, e ka nëmor vesh kej që je i mirë Masha Allah kishe thonë qatë filen venin e kështu me ratë 3-4 fjallë, apo miradije që ka i themi neve Ajë që ka thotë Hisë më sëmë lip, e di që ka i të thonë Allah u gjitha, neve në ka kryonë këtë formë vëzër Nëse ti i epë Allah o të i shprej falëndërime Ajë e di që ka duhet ti je a dhe apo edhe ibn qayyim al-juzeyya falënderimi në lutje lutja është në falënderim dhe kërkesa dhe në në kërkesa pastaj ka thonë rregulla e 12 dhe rregulla e 13 me radhë është ikhtalafa an-nullar fi al-asma'i allati tutlaqu ala Allah wa al-ibadika al-hayy wa as-sami' wa al-basir wa al-alim wa al-qadir wa al-malik wa nahwaha fad Regullat 3.10, dhe me këta e përfundojnë nga se dhe lezër, regullat janë e, mon Duhet më kuptu qdo regullën vetë veti E se pasaj në një mon, kur t'i përmeni me emrat detal Dhe në gucon me, me, me underhik të regullat njëre me tjetër dhe më upërzije Por duhet më kuptu kështu me rrën, me rrath që i ka përmeni më nga i me gjëzije Regullat 3.10, thot Kanë polimizuar studiuesit Në emrat të cilat I përkacohen Allahut Dhe i përkacohen robëve si i jolly dëgjuesi shikusi i dishmi i fort i mbreti eksto më radh. Një grup prej njerëzve kan thon. Një grupi i njerëzve kan thon. Shikoj sa më ran cilëzon. Numra të mëdhej njerëzve kanë devijuar këto mesela. Thot një një grup e njerëzve kan thon. Hi haqiqa tun fil abdi majazun fil rabb. Por pse kur thujsh Allahu Alim kan thon. Kur ti thush i njerit kjo hakikat. A kur ti thush Allahut kjo është mejaz kjo është alegori nuk ka nuk ka realitet thotë kjo është kjo mendimi më i ligë dhe më i poshtri i cili në të, të cilin e bartin xehmit por xehmit kan thon kur thush për njerin njeri oj dishëm kjo hakikat aj di a kur thush për Allahun i dishëm kjo alegori metafor por nuk është 100% ashtu pse sa ato i kanë arsyet e veta të, të cilat i kanë dalë si shuboate që mos toimis Allahu te bareke ve te ala a dese dia duhet mua pasmor pidigone kështu me radh për xherave të kota tësë do ti përmend me se janë batin. Mendimi i dytë është i kundërt i kësaj. Kan thon. Kur thuhet për Allahun në emër, është hakikat. Ndërsa kur thuhet për Robin, kjo është me jazz. Kjo është metaforë. Por kur thot Allahu i di shum, i di shum. Kur thon për njerëz i di shum, kjo metaforë. Thot dhe mendimi i tretë, i cili është mendimi e lisunedit, to doja çu duhon mendimi e listenit esht انها حقيقه فيهما se çdo herë kur të përmendet emri te cilin mundet me pas edhe robi edhe zoti janë hakikat për tu ditë dhe haza qolu ahli sunne wehu sawab kjo fjala e ahli sunnetit dhe kjo është e vërteta wa ikhtilafu alhaqiqatayn fehuma La ju khëriju ha ankeun i ha haqiqatën fi hima Walil rabbi te ala min hama jeli i kubi gjelali Walil abdi min hama jeli i kubi Thot i bënkajim el gjozije Dhe nërëshimi i dy haqiqateve Nuk i ndzirë nga fakti që ato janë haqiqatë Kur të thuët për Allahun në emër Që shi ta konati Dhe kur të thuët robit që shi ta konati Me shemblë qartësot E di se tani kjo është ngarkume si regullë thotë Mir po kur bëhet të jesh shembulli, çfarë thon? Për shembull, Allah u jep la ka emrin për shembull El Hayy. El Hayy, i gjallë. Çu kemo, vëllazër, apo dorë edhe për njerë, por dorë. Njeri i gjallë, ai gjallë. Kur ai gjallë, është i gjallë. Emri për shembull i Allahu jela El Malik. Apo Elhamdulilah Rabbil Alamin, Arrahman Arrahim. Malik Yawmiddin, ja Malik Çdo Muhamad, mbrat. Tani mbrat Allahu, mbrat mbratrit. Kjo është që mesela të pse e shkroni bankai me xuzie. Nëse ne i marrë ka Allahu dhe i njëjti, mund të më përdorte njerëzit, qysh kuptohet, i pruni dimëndimet gabume dhe mendimi i vërtet i cili është se kur thuhet për Allahun, i takon hakikat për Allahun. Dersa kur thuhet për Robin, i takon hakikat për Robin. Për shembull, e mormi shembullin e Elmit, që më e kuptua më thjesht. Për shembull, Allahu xhallahu ala e por shkum vetvetën Alim, i dijshëm. Po na e dim se edhe xhallarët po janë dijshëm, i Muhamedi, Shafiui, sahabët. Njeriu, përgjithësi, pejgamberi është i dijshëm, i dijshëm. Tanë, Allahu Alim, pejgamberi Alim. Po i njeh ti emer Thuhet për Zotin, thuhet për Robin. Çysh më i da, thotë mbanqai me xhozie. I ndonse kur e këtham për Zotin, kjo i takon emrit çish i takon Zotit, dhe kur e këtham për njerin çish i takon njerit, por çem shumë të ilmi. Njeriu di, po kjo di e njeriu është para prime pa dije. Ndërsa dija e Zotit s'është para prime pa dije, jani dallim. A kuptove? që më thuti, filoni i dishëm. Njëni thot, pëse pi thui i dishëm, të jape për njësën me Allah, të jëllohu në që më të full për Allah, në të full për njerësit, a i një ditë s'ka ditë për tash di, kjo është e para, pra një ditë s'ka ditë tash dh. dhalimi par, dhalimi dit. shembl, di, dadhimi pa, dadhimi ditë, për shembol, a i di krejt, kë i di di çka, a i di krejt, kë i di di çka, për shembol, Allah u te bare kjo e talë Së mërë më kam Madje djetarë thojnë Edhe qatë shka e di Edhe, edhe qatë shka e di Se di kejt Edhe qatë shka e di Nuk e di kejt Në ditë për ditëve ardhën disa jehudite Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe i than A nuk ju ka zbrit juve në Kur'an Se Allahue ka zbrit Kanë dosh mjazon Kohën Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Se ç'ka si kur në Kur'an, si janë plot për orientalistave, ç'ka në Kur'an shkruan gabim, ç'ka kërc. Apo ajo njeriu andashtëvon ka im el jazinu miftah daris saade, kur njeriu ka urrethës shef. Ma jë thotë kjo ndodhen fizik. Me bëu njëri memorinati dikam, ai më kanë më i bukur njerëzve që është gabim. Thotë si sa i keq. Apo moi, njerëzit e din që është i bukur, thotë kishai keq, se kipi urrethës nuk shëh. Thotë i von kaimi para mendon mendime. Ç'u para mendot i me urreth në njëri. Sa mund është të me e pa Aja ka thonë mendimin të manë ajo Dush me jekë njerë u rejtjen Me zhvesh për rejtis të anë e vetë vetën Pa sa e këshirë fjallëm Kanarë të jodik a dhënë Këshirë në Kur'an shka shkrunë Dhe me ka shirkë në Kur'an Ka kufër Hasha I kanë dhënë A nuk shkrunë në Kur'an të jo Se Allahue ka zbrit Për gjëdo sende ilm Allahue dhe thënë Kur'an të i bja në likulli shej Kur'an ju A i ka thonë jahudi ju E po tash ju barabar me Allah, na E kuptu? Ku Kë ka ndosh me dollë? Dhe mek, a ja u ja ka dhonë juve Kur'anin po, a ja u ka shpjegu Kit sejnët a, që Kur'an është ja jet Allah u ka bonë ketë Kur'an, sharim për shdo sen A do ka dhonë, e po tash ju për disht në kitë Kati Allah, dhe mek ju Orë tak me Allah dhe do më dhonë, Kur'anin është batil Cile a konë gjevabi, dhe se Cile a konë gjevabi A do dhe se shiko E, ka njerë kërë njëndeni një, një, dë një shumë E dhëtë, ja kjo Për njënë beri alejë salatu së selam Ju ka thonë Gjdo sens shka na duhet me e dhe E ka zbrit Asaj përket Allahu gjele gjelelu Kjo është një Grimc e vogël Shumë e vogël nga jështë ka e ka zbitë Allahu të barakjëve të ala Dhe puni shembulin e E musajt me khidrin Apo me khadirin Janë kondeti Për njënë beri alejë salatu së selam Tha ishin musajt Sa ta me Musajnë mirëshin veshë Se janë të Musajtë u përkacojshin Ishin Musaj me Khidrin Në deti Ta anija E dinë një gjarën e surë shkef Dhe ardhë një zogë Dhe unalë në anije Mes qepin e ti Murë pak ujë Nga deti Që i tha Khidri Tha o Musa Allah o ti të ka dhonë ilmë Që kasë të ka dhonë muhe. muhe Që kasë të ka dhonë tyje Mirë po I Ilmi jëmë dhe ilmi jëtë Dhe ilmi këtë kriesave Që ka egziston Krahas ilmi të laot është sikur që kështë qepi sa mujtë me morë për qëti ujë A punësh me paramendu? Andaj dajë thonë Jo, a këtë senë jo. po. të tinja? Jo, sa i përketë të rapëve, këtë po Qëtë takon të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t As me lek, as për nga mbar, as zhin, as një njërë. Andaj tha Allahu të barë kjo vë talën nës ajetin kursi, wa la ju hijtune bi shejimin ilme. Kur kush së në përfshinë Allahun me ilme, së një mërë ilme. Illa bi ma sha. Po sajdo Allahu gjelluara, më jodhë njerëzve. Andajve lezër, regula e trejtë thotë, nëse një mërë e ka Allahu, dhe i njëti i thuët robit, që ishë kuptohet, kër folmi për robin, dijet robë. Dhe kërë folim për Allahum E dimë se jemi të folim për Allahum të bare kjo tala Por shemur, neve e themi njerit bujar E themi bujar, fisnik Këto e eminat zotit ja Po përsi a themi edhe, edhe robit Se qatë sa i takon robit Apo, qatë sa i takon robit Por shemur a, Njeri ju e ka emrin, por shemur, rahim Apo Në dhe se djetarët e ka ndalu me pas njeri ju emrin Ar-Rahman, kështu me të shquar Ar-Rahman Përgjimull, Allah u Gjellekohim në Rahim dhe njëre kohim në Rahim A dalojnë anë mes rahmetit Allah dhe rahmetit drobit? Po, dalojnë, dalojnë Madje, rahmeti Allah u Gjellekohim nuk krasot as me rahmetin e pengamberve Sanë kur anë e ka kalzu Allah u Gjellekohim Se edhe pengamberve dhe njëherë, u është ngushtur e thana Dhe sënë kam ba sabër Ju nus i ka hikpi po blit vetë Pengamber e selam i ka që dhurt këndër dikujna E Allah i ka thonë, unë e kam i falë ato e nuhi a.s. e ka lutë Allahun të bahre kje vëtara me i shkatru këtë njerëzimin e kështë të më radhë pra edhe njeri ju sa do qëtë jetë rahman e sa do qëtë jetë rahim si kur pengamberi a.s. Allahu gjellole ka qëtë Muhammed a.s. në Koran vë këna bil mu'minine rahime Muhammed a.s. ndaj besimtar dhe është rahim a është që ki rahim këto a i Allahut i bën qajim dhe të ashpikoj e ma vonë Kret emrat që ka i ka Allah E që ja ka dhonë edhe njëriut Aj ja ka dhonë Aj ja ka dhonë Pra robi i ka të marta I ka të huazuara Një dit nuk i ka pas Këtë janë vëzër Tra më të reguat të silat i përmendëm Ne e vina kanë ngelë edhe shtat rregulla, pastaj do të vazhdojna me emrat detaj për detajin. Ellutsh me Allahun subhanehu ve teala, që Allahu el-jallal na mundson me imsu rregullat e sunetit e të sa ti kam përmendë dietar të muslimanëve. Ellutsh me Allahun subhanehu ve teala, që Zoti i Onjë el-jallalu na mundson me imsu rregullat e emrave dhe cilësive Allahu të Allahut te bareke ve teala, të mësojmë edhe emrat dhe cilësitë Allahu të Allahut te bareke ve teala, të jetojmë me emrat dhe në hiren e kuptimit të këtyra emrave. Ellutsh me Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Onjë el-jallalu na shton motivin, ambicën për ta msufen Allahut te bareke ve teala. Na mundson Allahu el-jallal ميتوه ما, ما ما به برط ميرا و ما ب ديك ما به برط ميرا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين